Ba, Telefonoaren e, bestaldean Ruben Frele dugu Beobieako merkatarien elkarteko ba, presidentea Kaixo, egun hon? Kaixo, egun hon? Bueno, e, aipatzen e, ari gara, azken asteetan bai Beobiea eta santeo gozu bian, baina bereziki eh, Beobiearen kasu aipatuko dugu Entiren, ba, kontrol polizileak direla eta ba, Bizitarien edo, bueno, eroslen e, ba, apaltze bat maten ari dela jakin nahiko genuke piskabate egorezen den bertako merkatariak e, sentitzen ari dira e, bueno, ba, apaltze hori Ba, bai, asko sentitzen ari da Azaro ez daia bete honbat, baina e, atentatu egindikuten publizizatetxarrena da azken nogu irutetan, asko somatzen ari da Bentsatzen dut, e, bueno, hor badakigu bai e, endaia eta iparraldeko beste herrietatik E, ugariak e, direla, e, bueno, behobiako ba, e, estabilizemendoetara gerturatzen diren bizilagunak, herritarrak, eta horiek berezek izan dira, askeneko asteetan, bueno, ba, pixka bat e, bertara gerturatzen ez direnak, ez da? Zola da, baina endeat, beldur dago, beldur dago gertatu denarekin, eta gaineat, daukagu zontean, daukagu polizia egunero, eta zakitezen bat pasatzen zaketen, eta hori gure gure apaltzen nahi dira. Uh -huh. Azkoltz omartzen nahi dira. Bai, gero, automata, automatatze, ibilgaiun automatatze haundiak ematen ematen dira, eta horrek baita elementu bat da, hori elementu bat da baita, ere, ba, jendean, ba, bueno, horren denbora galtzearen beldur izateko ez da? Bai, horre da, lehen gurtzean gunean, edo horre, ba, segon ordu beteko hilera, segon pasatzeko bestaldea. Bueno,ordi, eta pasatzen du dena. Normalean erosketa horiek izaten dira, bueno, oso eh, produktu konkretu eta na, joaten eh joaten dira, oda, erosketa azkarrak izaten dira, esta. Bai, normalean bai tortzen die, sobre todo azaluan, eh, da erosi eta juteni, une iten da. Eta agustua bezalara la la diabetes va zendear presa cada bilela de tortendela erosi ta juteni. Ma hmm. eh pentsatzen dut dela jakiteko senoako berakada da e, eh emanden porcentailetan baina ez dakit ehzuk ehitzegin dozu bertako merkatariekin armatan eh egon zera hone e, e, oni buruz hehitze egin dozuten Bai bai denok eskatu taude esanitzi porcentaia un bieis andaja e, ez dena eh estado gendea posible es que ha pasado tu andica gendea esteo Mhm Bueno, e, ez dakit, daukagune informazioan arabera hau luzatu daiteke, e, iabete batzuk, abendua iristen da, abendua nola izaten da behobiakon merkatarien e, bueno, merkatarien e, gune horren inguruan, nola izaten da dira salmentak, igotzen dira, pixka hon nola izaten da normal, egoera normal batean? Ba, ba, daude amar amagustegun oso ondo giren duguna lanak. Bero, iabetea, nahiko motela izaten da. Baina, amar amagustegun oso ondo giren duguna lanak. Baina, ortenen, espero dugu, eta ba, egiteuneko bergoita amarra zaiztea, hola. Uh -huh. Bueno, ba, ikusiko dugu, engertutik eh? jarraituko dugu, eh, egoera hori, eta espero dugu ba, lehen bailen, eh? guztiakon pontzea eta bertako merkatariak normaltasunera irizteaz da. Kim O disperudu, ni ke beeta animazioon dislietenori